8. I stalo se potom, že on chodil po městech a po městečkách, káže a zvěstuje království boží a 12. s ním. I ženy některé, kteréž byli uzdravil od duchů zlých a od nemocí, Maria, která Magdalena, z níž bylo sedm ďáblů vyšlo, a Johana, manželka Kůzova, úředníka Herodesova, a Zuzana a jiné mnohé, kteréž posluhovali jemu ze statků svých. Když se pak scházel zástup nohy a z měst se k němu, mluvil v podobenství. Vyšel rozsévač, aby rozsíval símě své. A když on rozsíval, jedno padlo podle cesty i pošla páno jest, a ptáci nebeští ze zobalí je. A jiné padlo na skálu a zešle je uvadlo, protože nemělo vláhy. Jiné pak padlo mezi trní a spolu zrostla, trní udusilo je. A jiné padlo v zemi dobrou, a když vzešlo, učinilo užitek stýd. To pověděv volal, kdo má uši k slyšení, slyš. I otázali se ho učedlníci jeho školce: jaké je to podobenství. A on řekl, vám dáno je znáti tajemství království božího, ale jiným v podobenství, aby hladíce neviděli a slyšíce nerozuměli. Jestli pak podobenství toto. Síně je slovo Boží a kteréž padlo podle cesty jsou ti, kteří slyší a potom přichází ďábel a vynímá slovo v srdce jejích, aby nevěříce spasení nebyli. Ale kteříž na skálu, ti, když slyší, z radosti přijímají slovo, ale ti kořenů nemají. Ti načas věří a včas pokušení odstupují. Kteréž pak mezi trní padlo, ti jsou, kteří slyší, ale po pečování a zboží a rozkošek života jdouce bývají udušení a nepřinášejí užitku. Ale kteréž v zemi dobrou, ti jsou, kteří s a dobrém slyšíce slovo zachovávají a užitek přinášejí v trpělivosti. Žádný pak Rozsvítě svící, nepřikrývají nádobou, ani staví pod postel, ale na svícen staví, aby ti, kteříž vcházejí světlo viděli. Nebo nic není tajného, což by nemělo být zjeveno, ani se ukrytého, což by nemělo poznáno býti, a na světlo vyjíti. Protož vy jste, jak slyšíte, nebo kdož má, tomu bude dáno, a kdo nemá, i to, což domnívá se míti, bude odjato od něho kteří přišli k němu matka a bratři jeho, ale nemohli ho i pro zástup. I pověděli mu škouce, matka tvá a bratři tvoji stojí v ně, v tice, tebe viděti. A on odpověděl řekl jim, matka má a bratři moji jsou ti, kteří slovo boží slyší a plní je. Stalo se pak v jeden den, že on vstoupil na lodi i u jeho i řekl jim, překlávme se přes jezero, i pustili se. A když se plavili usnu. tedy přišel vítr bouřlivý na jezero a lodí se naplňovala, takže v nebezpečenství byli. I přistoupivše vzbudili ho škouce, mistře, mistře, hineme. A on procitiv promluvil větru a zdutí vod. I spokojili se a stalo se utišení. I řekl jim, když je víra vaše, kteříž to bojíce se, podivili se ve spolek škouce. Nikdo je z tento, že ji větrům přikazuje i vodám a poslouchají ho. I přeplavili se do krajiny gadarenské, která žije protikali lejí. A když vstoupil na zemi, potkal jej muž nějaký z města, kterýž měl dňábelství od mnoha času a rouchem se neodíval, ani v domě nebýval, ale v hrobích. Uzřepad je Ježíše a z padl před ním a hlasem velikým řekl, co je s tobě domne Ježíši, synu Boha nejvyššího, Prosím tebe, netrapne, nebo přikazoval tomu duchu nečistému, aby vyšel z toho člověka. Po mnohé zajisté časy jim lomcoval, takže býval ukován řeteři a v poutech ostříhán, ale on polámaje je okovy bývalo ďábelství puzen na poušť. I otázal se ho Ježíš jak říkají, a on řekl množství, nebo bylo mnoho ďáblů, vešlo do něho tedy prosili ho, aby jim nepřikazoval odtud od díti do propasti. Bylo pak tu veliké stádo vepřů, kteří se pásli nahoře. I prosili ho, aby jim dopustil do nich v I dopustili jim. I vyšetše dňávlové z toho člověka vešli do vepřů, i hnalo se to stádo průce z vrchu do jezera a stonulo. A vy je vše pastýři, co se stalo, utekli a šetše vypravovali to v městě i po vsech. I vyšli, aby viděli, co se stalo. I přišli k Ježíšovi a nalezli člověka toho, z kteréhož ďáblové vyšli, oděného a majícího rozum, a nasedí u noh Ježíšových, i báli se. A vyprovovali jim také ti, kteříž byli viděli, kterak je ten vyproštěn, kterýž ďábelství měl. I prosilo ho všetko množství té okolní krajiny Galarenských, aby odešel od nich, nebo bázní velikou naplnění byli. A on vstoupil na lodí, navrátil se. Prosil ho pak muž ten, z kterého žďábové vyšli, aby s ním byl. Ale Ježíš propustil hořka, navrať se do domu svého a vypravuj, která k veliké věci učinil tobě Bůh. I odešel po všem městě vypravuje, jak veliké věci učinil jemu Ježíš. Stalo se pak, když se navrátil Ježíš, že přijali jej zástup nebo všichni očekávali ho. A aj přišel muž, kterémuž jméno bylo Jairus, a ten byl kníže školy. I padna k nohám Ježíšovým prosil ho, aby všel do domu jeho, nebo měl dceru jedinou, asi ve dvanácti letech, a ta umírala. A když šel, tiskl je zástupové, tedy žena, kteráž nemoc trpěla od let dvanácti a byla na lékaře vynaložila všetkém statek a od žádného nemohla uzdravena býti, Přistoupivší pozadu, dotkla se podolka roucha jeho a hned přestala nemoc její. I řekl Ježíš, kdo je ještě se mne dotkl? A když všichni zapírali, řekl Petr, a kteří s ním byli, mistře, zástupové tebe tisknou a tlačí a pravíš, kdo se mne dotekl? řekl Ježíš, dotekl se mne někdo, nebo poznal jsem já, že moc ode mne vyšla. A vidoucí ta žena, že by tajno nebylo, třesoucí se přistoupila a padla před ním a pro kterou příčinu dotkla se ho, pověděla jemu především lidem a teraz je hned uzdravena. A on řekl jí, dobré mysli buď, dcero, víra tvá tebe uzdravila, jdiš u pokoji. A když on ještě mluvil, přišel jeden od knížete školířka jemu. Umřela dcera tvá, nezaměstnávej mistra, ale Ježíš, uslyšel to, odpověděl jemu, neboj se, věř toliko a zdrávať bude. A všed do domu nedopustil sebou víti žádnému, než Petrovi a Jakubovi a Janovi a otci a mateři té děvečky. Platali jí pak všichni a kvílili. A on řekl, neplačteš, neumřelať, ale spí. I posmívali se jemu vědouce, že umřela. On pak vyhnat ven všecky a ujav v ruku její, ška, děvečko vstaň, i navrátila se naspět a duch její do ní a vstala hned, i kázal jí dáti jísti. I divili se náramně rodičové její a on jim kázal, aby žádnému nepravili o tom, co se stalo.